В одній особі і нянька, і покоївка Вишнецьких знала, що то навідувався якийсь дуже відомий лікар із Варшави. Але його поради і мікстори не допомагали. Мала панночка так і продовжувала мовчати. А ще вона відмовлялась виходити з будинку. Коли ж пробували вивезти її соломіць, виривалася і з плечем кидалась назад, ховалася у якийсь закуток і до вечора не покидала свою схованку. Лікар спочатку заспокоював Вишнецьких, Упевнено заявляв, що то наслідки нервового зриву, і скоро все минеться. А потім його впевненість почала танути, поки й зовсім не пропала. «Є така хвороба», – сказав, – «що може зачинити людину в чотирьох стінах надовго, а то й на ціле життя». На трійцю Левко знову прийшов на міст. Цього разу на його порепаних ногах виблискували щедро навасовані черевики – а плечі приємно огортала новенька біла соручка, куплена татом до свята. Якби ж то його таким побачила Вишенька. Але як же вона побачить, якщо не виходить з дому? Під обід із брами виїхала бричка, запряжена гнітком, і покотилася до тракту. На ній сидів тільки Фурман. «Мабуть, за кимось послали Ілька», – подумав Левко. І не помилився. Фурман їздив до Любомля, – на станцію зустрічати потяг, на якому прибув гість Вишнецьких. Надвечір гнідий знову голосно фиркнув біля мосту. Поруч із Ільком сидів чоловік, широкоплече, кремезний, з лобатою, коротко стриженою головою, з невеликою акуратною каштановою борідкою, у білій сорочці із засуканими до ліктів рукавами та світло-сірій жилецці. Невеличкий і худорлявий Ілько Вовкун поруч зі своїм пасажиром здавався підлітком. Левко кинувся за бричкою і, несподівано для самого себе, проскочив у браму маєтку. Навіть не стягнувся, як це сталося. Озирнувся навколо і заховався у кущах за мором. Намагався не думати про татову погрозу. Може, якось пронесе. Нібито ніхто не бачив, як він біг за бричкою. Ну, а якщо вже перепаде, то що ж, якось стерпить. Тільки б вишеньку побачити. Тільки б хоч... У пів ока на неї глянути. Тіні від дерев видовжилися, злилися докупи і захопили весь сад. У темріві спалахнули три жовті прямокутники вікон. Левко підкрався до крайнього, став навшпиньки, але дотягнув стільки маківкою голови до рами. І навіщо тут такі високі будинки зводити? Тато казав, як стеля нижче, то обігріти хату легше. Але їм тут, мабуть, є чим палити у грубках. Походив у саду, загадав про альтанку, у який торік сиділи, і вигравали музики. Має ж там бути якесь сідало. І справді, в альтанці поруч із лавкою стояв невеликий ослінчик. Вочевидь, на нього ставили ноги. Притягнув ослінчика до вікна і боязко зазирнув до кімнати. Посеред неї – велике ліжко з дерев'яним узволів'ям, на якому вирізблені два дзюбаті птахи з піднятими крими. Ого, подумав Левко, оце так ліжечко, як ціла наша хата. На ліжку Міхал Вишнецький. Крамезний прибулець у білій сорочці та світло-сірій жилиці нагнувся і обмацує його праву ногу, висунуту з-під ковдри. Тоді легенько, як ляльку, перевертає пана Міхала на живіт і робить руками паси вздовж його хребта. Лікар, здогадався Левко. Пані Ольга сидить у кріслі з високою спинкою, прикритою білою мережаною серветкою, і спостерігає за маніпуляціями гостя. Вишеньки немає, вочевидь, вона в іншій кімнаті. Левко зіскочив на землю, обминув друге вікно, воно також зі спальні міхала й Олії, і потягнув ослінчика до третього. Але так і не встиг побачити, чи є там вишенька. Хтось грубо вхопив його за комір новенької сорочки. Тільки б не порвав, бо тато точно вб'є, злякався Левко. Поставив на землю, щосили струсонув, і потягнув у будинок. Це був Данило, сторож Вишницьких. «І відпустіть мене, я ж нічого поганого не зробив, заскімлив Левко. Бо ще не встиг, а якби я тебе не побачив та не зловив, то зробив би знаю я вас. Та присій бой, я й не збирався. Не збирався, кажеш? Але чогось же ти попід вікнами швендяв. От зараз і розкажеш чого, затято стояв своєм на своєму сторож. Йому, мабуть, дуже кортіло похвалитися перед господарями своєю пильністю. Не кожен же день злодії до маєтку навідуються. Штрурхнув левка у плечі, аж той перелетів через поріг і майже щасливо сповістив Ось, прошу панство, крадія привів. Крадія. міхало Вишнецький різко перекинувся на спину. Підхопився і сів на ліжку. Але побачив левка, скривився, голосно викнув і знову звалився на подушку. — Матка Боска, якої холери Данили? Я вже справді подумав, що до нас бандит з великої дороги прокрався. — Оце ти такого крадія за комір притягнув? — Як це крадія? Пані Ольга зблідла і зірвалася з крісла. — Що він у нас украв? — Не хвилюйтесь, пані, поки що ніць. — Чого ж ти крадієм його називаєш? Якщо він нічого не вкрав. Кажу ж, поки що нічого не поцупив. Не встиг, бо я його вислідив і випередив. За карк і от, прошу пані, сюди. Але ж іще невідомо. Так, пані, достеменно невідомо, але ж